Розділ 9. Збентеження вірного Камердинера, як стара Ліза щинила бунт, а міністр Цинобер тікаючи посковзнувся, в який дивний спосіб князів Лейб-Медик з'ясував наглу смерть Цинобера, як зажурився князь Барсанув, як він їв цибулю, і як ніхто не міг заступити йому цинобера. Карета міністра цинобера майже цілу ніч даремно стояла біля Терпінового дому. Візника все запевняли, що міністра давно вже там немає, але той не вірив, щоб його вельможність у дощ і в бурю пішки пішов додому. Та коли нарешті все світло погасили і всі двері позамикали. Візникові довелося таки вернутися в порожні, але, приїхавши, він негайно збудив камердинера і запитав, чи вернувся міністр. І Христом Богом просив його пояснити, як таке могло статися. «Його вельможність», – тихо відповів камердинер на вухо Візникові – його вельможність прибули таки вчора додому, пізно ввечері, лягли спати і тепер спочивають. Але, о, мій друже, як прибули? Я вам усе розповім, тільки тримайте язика на припоні, бо я пропав, коли його вельможність довідується, що то я був на темних сходах. Тоді кінець моєї службі. Бо його вельможність хоч і маленької статури, проте вдачі надзвичайно запальної, легко гніваються і в гніві самі себе не пам'ятають. Ось хоч би вчора нікчемну мишу, що насмілилась перебігти спальнею його вельможності, геть покололи шпагою, то слухайте, смерком уже... Закинув я свого плащика і хотів був тихесенько гайнути в шинок, пограти трішки в кості, аж раптом на сходах щось лізе мені назустріч. Хропе, сопе і в темряві шмиг у мене поміж ногами. Падає на підлогу, підводиться, нявчить по-котячому, а потім рохкає. О, Боже, дорогий приятелю, тільки не розпускайте язика, то я пропав. Іди, ну, трохи ближче. Ну от. Рохкає, як його, вельможність мають звичку рохкати, коли кухар пересмажить печеню або коли їм не поведеться в державних справах. Останні слова камердинер прошептав візникові на саме вухо, прикривши рота рукою. Візник відсахнувся назад, витріщив очі і сказав: «Не може бути!» «Так!» – мовив Камердинер. То, напевне, їхня вельможність на сходах прошмигнули в мене поміж ногами. Я добре чув, як вони грюкали стільцями і відчиняли одні за одними двері, поки не дійшли до своєї спальні. Я не наважився піти за ними, але за кілька годин... Підкрався до дверей і прислухався, а його вельможність хропуть собі зовсім так, як завжди по великих справах. Друже, багато в небі й на землі такого, що нашій філософії не снилось, казав у театрі один меланхолійний принц весь у чорному, що дуже боявся другого, який десь у сірому картонному панцирі походжав перед ним. Друже, учора, напевне, сталося щось надзвичайне, і воно пригнало їхню вельможність додому. Адже вчора князь був у професора. Можливо, говорячи про те, про просе він натякнув на якусь приємну реформочку. І ось тобі на, міністр уже квапиться, заручен додому і сідає до праці державі на користь. Я зразу здогадався про це, з того, як він хропе. Еге ж має статися щось велике, вирішальне. Ось побачите. Може нам знову швидко чи не швидко доведеться запускати коси. Але ходімо, дорогі друже, під двері спальні і, як вірні слуги, послухаємо, чи їхня вельможність і досі Снують у постелі свої глибокі думки.